Opinberunar bókin, 17. kapli. Einn af englunum sjö sem halda og skálunum sjö kom til mín og sagði Kom hingað og ég mun sína þér hvernig skækjunni miklu verður refsað, borginni sem liggur við vötnin mörgu. Konungar jarðarinnar hafa dríkt saurlifnað með henni og þeir sem á jörðunni búa hafa orðið druknir af lostaveigum hennar. Og andinn kom yfir mig og engillinn leyti mig út í eyðimörk. Þar sá ég konu sitja á skarlatsu rauðu dýri, allsetu guðlöstunarnöfnum og hafði það sjöhöfuð og tí hórn. Konan var klætt í purpura og skarlat og skrýtt gulli, gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbykar, fullan af viðurstigð og óreinindum af saurlifnaði hennar. Og á enni hennar var ritað nafn, lindardómur. Babylon hinn mikla, móðir alls sörlifnaðar og svífurðu á jörðinni. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinn að heilögu og að blóði votta Jésu. Og ég undraðist stórlega er ég leit hana. Og engillinn sagði við mig, hví ertu forviða? Ég mun segja þér lindardómkonunar og dyrsins með höfuðin sjö og hornin tíu sem ber hana. Dýrið sem þú sást var en er ekki og það mun stíga upp frá undirdjúpinu og fara til glötunar. Og þeir sem á jörðubúa og eiga ekki frá grundvöllun veraldar nöfnsýns gráð í lífsins bók munu undrast er þeir sjá dýrið sem var og er ekki og kemur aftur. Hér reynir á skilning og speki. Höfuðin sjö eru sjö fjöll sem konan sýtur á. Það eru líka sjö konungar. Fimm eru fallnir, einn er nú uppi, annar er ókomin og er hann kemur á hann vera stutt og dýrið sem var en er ekki er einmitt hin áttundi og er af þeim 7 og fer til glötunar. Og hornin 10 sem þú sást eru 10 konungar sem enn hafa eigi tekið við ríki heldur fá vald sem konungar eina stund ásamt dýrinu. Þessir hafa allir eitt ráð og ljá dýrinu mátt og vald. Þessir munu heiga stríð við lambið. Og lambið og þeir sem með því eru, hinnir kölluðu og útvöldu og trúu munu sigra þá. Því að lambið er drottinn drottna og konungur konunga. Og engilin segir við mig, vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir og fólk, þjóðir og tungur. Og horninn tíu sem þú sást og dýrið munu hata skækjuna og svifta hana öllu og skilja hana eftir nakta. Þau munu eta holdennar og brenna hana í eldi því að Guð hefur lagt í brjóst að gera vilja sinn og vera ásáttum að fela dýrinu að ráða ríkjum. Allt til þess er orð Guðs koma fram.